Спецпроект Українського Радіо – авторські читання. Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». У ній йдеться про долю генія-філолога. Його геніальність письменник свідомо ідеалізує від перших рядків і аж до написання восьми віршів Адамового яблука, з яких пішло все знання світу разом з інтернетом, мобільним зв'язком та всім, що маємо. Герої повісті, молодий аспірант Віденського університету, лінгвіст, безроботний молодик і атеїст Стефан Ланге. Розшукує загадкові твори філософа Штукенгайзена, їх не знаходить, але приходить до пізнання Бога, та й Бог своєю чергою не залишає Стефана без уваги. Сторінки повісті «Дивна історія Стефана Лянге» з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш. Якось Стефан вийшов на спацір, і місто вразило його своєю нереальністю. Здалося, що то лише прикрамара, невдала вигадка, яка заступає йому справжнє місце, в якому він живе дуклю. І що він, мов сплячий, не може прокинутися від цього лихого сну, аби скорше долучитися до компанії Себастьяна і грати з ним у театрі або читати разом книги десь на полонині, пасучи корів. Це відчуття нереальності так налякало Стефана, що він вирішив опанувати себе і логічно проаналізувати, що ж відбувається з його головою. Він злякався, що від тривалої роботи над дисертацією розум у нього затьмарився. Якесь холодне, ніби металеве нерозуміння піднялося на поверхню свідомості, і воно хотіло знати, хто я, що відбувається зі мною. Хто, зрештою, такий цей Себастьян Штукенгайзен? Найбільше шансів отримати достовірну відповідь він мав, як не дивно, саме на останнє запитання. Провівши невелике розслідування в архіві, він з'ясував, що нащадки Чижвишинського жили неподалік Львова, у місті Другобич. Дізнавшись силами інтернету, телефонії та власного чару адресу Чижвишинських, він рано вранці сів на автобус і вирушив до Дрогобича. Знайшовши стару, добре підмазану хату, він, почуваючись трохи незручно з букетом хризантем у руці, врешті наважився зайти на подвір'я. У домі хтось був. Йому відчинила літня жінка, яка назвалася Донькою Чиж Вишинського, Пані Побачивши охайний вигляд жінки, він не пошкодував, що одягнув свою парадну білу сорочку. Жінка прийняла квіти і поставила їх у вазу біля світлини батька. Лянге побачив, що то був могутній вусатий чоловік з рішучим підборіддям та безстрашним поглядом, схожий більше на полководця, ніж на вченого. Самий лише вигляд Чижвишинського наелектризував Лянге. Він відчув присутність знання. Ось як виглядала людина, що знала дещо важливіше, ніж терпіння тимчасового тіла. Ось який у неї з'являвся вигляд наприкінці життя, сповненого цієї таємничої слави. По тілу Лянге забігали мурахи, і він відчув, як волоски на тілі стали сторчма. Пані Слава запросила Лянге до вітальні а по якимсь часі повернулася з чайником чаю, вазочкою з варенням і тарелею з маківником. «Пробачте, будь ласка, що турбую вас», – почав пояснювати їй Стефан. «Я науковець, мовознавець. Я приїхав до Львова провести невелику наукову розвідку зі штукенгайзенознавства». «О, то вже навіть наука така є», – засміялася пані Слава, наливаючи йому чаю. «Не чула ще». «Вона щойно становиться», – відповів трохи ніяково Стефан і поправив окуляри. «Просто зараз. Я її перший і, здається, єдиний представник». Хоча, по правді, ситуація дуже дивна. Постать Штукенгайзена варта якнайбільшої уваги, причому не тільки серед мовознавців. Як на мене, це одна з найвидатніших постатей минулого століття, який слід стояти поруч з Ейнштейном, Юнгом, Германом Гесе. Пробачте, я, може, буду трохи гучним у своїх висловлюваннях, я дещо афективний, так каже мені моя приятелька, але як інакше висловити своє подивування працями Штукенгайзена, я просто не знаю». Стефан, відчувши, що бовкнув зайве, затолив собі рота чашкою чаю і поза неї стежив за реакцією пані Слави. Та сіла біля вікна і дістала маленькі вервиці. Це була досить огрядна жінка. Не товста, але міцної кості, як у батька. Вона носила грубі окуляри і волосся її, суміш каштанового з попелястим, було закручене в акуратну кульку на потилиці. У пані Слави були повні руки і повні пальці, якими вона худко перебирала буси на вервицях. Дивлячись на її обличчя, на її тонкий рот, на широкому, відкритому обличчі, Стефан раптом відчув, що ця жінка значно розумніша, ніж видалася попервах. Мій батько мав багато труднощів через Себастьяна. Сказала вона спокійно, з деякою гордістю в голосі, і Стефан утвердився у правильності свого відчуття. Про Себастьяна звідкись знали німці. Вони забрали батька і протримали добу у слідчій камері, але хтось із батькових охоронців був на лекції Штукенгайзена у Відні. Коли він дізнався, що батько – близький друг Себастьяна, він допоміг йому втекти. Коли прийшли червоні, батька відправили на фронт. Але, дякувати Богу, він пройшов через війну живий і здоровий. Вже по війні хтось доповів у комітет, що батько брав участь у націоналістичному русі. Його допитували на предмет знайомства зі Штукенгайзеном, вилучили всю літературу, яка була в батька з мовознавства, конфіскували листування Штукенгайзена. Батька відправили на 15 років у табори. У таборах він завоював пошану серед зеків. Він розказував, що в усіх ситуаціях поводився так, як це зробив би Себастьян, і всі лиха оминули його. Він проводив штукенгайзенівські вечори навіть у таборі. Зеки цінували його. Там цінують не за гроші та не за силу, там цінують за дух. Знаєте, коли помер Себастьян, з батьком сталося перетворення. Він розповідав, що завжди був недорікою, надто ж порівняно зі Себастьяном. Але коли той помер, у батька ніби розв'язався язик. Коли він говорив, усі заслуховувались, точно як раніше Себастьяном. Батько казав, ніби сам Себастьян приходив йому на язик, коли він починав говорити. Табори зробили з батька мудреця. До нього приходили як до святого, по добре слово, по благословіння. Ви знаєте, його помітили навіть охоронці. Вони бачили, яка в батька сила волі, який він твердий. Навіть вони ходили до нього, просячи пораду. Він показав їм, що то вони в тюрмі насправді, у тюрмі свого невігластва. А він вільний, хоч би де був. Така була сила в батька. «Тому книг Штукингайзена так боялися. Там було все це. Була та свобода, та мудрість. Тому його так боялися», — повторила пані Слава. «От ви дивуєтеся, що Штукингайзена не досліджують зараз. Нічого дивного. Все було знищено. Спалено, визберено по архівах і знищено». Пані Слава втерла сльозу зі щуки. Ви маківник беріть, це в мене зять із донькою приходили в неділю, я для них зробила. Скажіть, нерішуче озвався Стефан, скуштувавши маківника, а ви не зауважували у батька якихось дивних ознак? Я нічого лихого не хочу сказати про вашого батька, але може ви помічали його в незвичайному настрої? Може він плакав частіше за інших? Чи може в якийсь... Транс впадав? Може, може, він писав якісь вірші? Наприклад, про щось, щось дуже печальне. Вибачте, якщо мої запитання видаються дивними, я розумію, вони можуть викликати навіть обурення. Паніслава подивилася на нього, і Стефан знову відчув на собі її проникливу розумність, від якої він почував себе геть оголеним і дурним. Я розумію, про що ви, сказала паніслава. Батько був дуже прив'язаний до Себастьяна. Він завжди тримав його портрет біля ліжка, розмовляв із ним, присвячував йому всі свої праці. Ми не говоримо на цю тему з чужими людьми. Люди цього не розуміють. Вони дуже дешево сприймаються, знаєте. Дешево сприймаються, а потім верзуть про нас усіляки нісенітниці». «А вибачте, якщо я, якщо я затуркнув щось особисте, просто я теж, теж стикнувся із чимось подібним!» Пані Слава усміхнулася. Батько дуже болісно пережив відхід Штукенгайзена. Коли Штукенгайзен пішов, не стало цілої епохи, всього того світла, знання, що він давав людям». Але Себастьян залишив батькові дармове, і той дармове тримав батька в бадьорому духові, не дозволяв зневіритись. Дармове? Так. Ви знаєте, які люди до нього приходили? У нас в гостях бували Василь Стус, Василь Симоненко, Михайло Сухомлинський. Ви знаєте, хто ці люди? Це дуже відомі українські поети, письменники, стовпи епохи. Він був їхній духовний батько, їхній наставник. Ви знаєте, батько читав людей як відкриту книгу. І він знав, що сказати людині. Навіть одне слово і все, і людина вже йшла далі, вже горіла, вже передавала цей вогонь іншим. Пані Слава замовкла. Стефан відчув, що розмова добігає кінця, а спитати про найособистіше ніяк не міг. Можливо, воно й не вартувало того. Можливо, це особисте потрібно було берегти так, як сказала пані Слава, не говорити про це з чужими, тримати при собі? Врешті він наважився. «Ким, на вашу думку, був Штукенгайзен?» Пані Слава змовчала. Лише дивилася за вікно, де курило снігом і перебирала вервиці. Стефан уже вирішив, що відповіді йому не почути, коли вона озвалася. «Ви справді хочете почути це? Ви не боїтеся?» «Я? Ні». Слава Штукенгайзна дивовижна. Батько казав, що та Слава позамежова. «Позамежова» пані Слава повторила це слово, то означає щось, що не вкладається в нормальному розумі, щось понад моє розуміння. Знаєте, Себастьян був дуже простим, простішим, ніж люди на селі, але казав такі мудрі речі. Я знаю, що справжнє розуміння ще прийде до людей, вони зрозуміють, хто то приходив насправді. А ваш батько? Ким, на думку вашого батька, був Штукенгайзен? А, батько вважав, що то у Дуклі народився сам Бог, власною особою. Стефан спантеличено замовк, збитий з думки. Ну так, так він і думав. Хто б іще то міг бути, як не сам Бог? Ви гадаєте, що то був сам Бог? «Господь Бог?» – перепитав він. «Я знаю, що це так», – сказала пані Слава переконано. Перед смертю батько потвердив це. Він бачив, як Себастян сам прийшов, аби провести його на небо. Батько бачив його перед своїм відходом і казав, що Себастьян палав ніби вогонь, а на голові у нього був шолом спасіння. І зодягнутий він був у справедливість, наче у панцер, а в руках він тримав жезло і палицю, і голос його гримів, наче грім. Стефан ошелешено мовчав. У ньому коївся такий собі розгардіяш. Але ж, але ж як? Як таке можливо? Він приходив інкогніто. Він не хотів зайвого галасу. Ви знаєте, Господь дуже скромний. Він ніколи не виставляє себе вперед, не хизується собою. «Навіщо ж він приходив тоді?» – спитав Стефан. «Для того, для чого він це робить завжди?» – сказала пані Слава. «Аби втішити праведних». Стефан, мовчазний, подякував пані Славі за розмову і попрямував до автобуса на Львів. На вулиці крутила віхола, і він був утішений тим, що ніхто з перехожих не бачить його розгубленого обличчя. Стефан раз по раз знімав окуляри і втирав з очей сльози. Складно було сказати, що коїлося з ним у ті хвилини. Він почував одночасно жахливу образу і ревнощі, Біль і гнів, почував несамовите роздратування, почував себе обманутим. Годі було казати, що саме викликало в ньому таке збурення почуттів. Але десь на дні серця пробивався слабенький пагінчик якоїсь нової світлої лози, що почала проростати, відколи він познайомився з працями Штукенгайзена. І цей пагінчик, мов би голос із дитинства, шепотів йому, що все можна пробачити, все можна прийняти, незважаючи на біль, на досаду, на гіркоту. Та от яку досаду і гіркоту чого? Це було понад розуміння самого Стефана, і він зі збуреними чуттями їхав у маршрутці, намагаючись упорядкувати їх у зрозумілі, ясні думки. Виходило це кепсько, а власне ніяк. Не дійшовши жодного висновку, Стефан Лянге повернувся до свого помешкання і провів решту дня біля портрета Штукенгайзена. З його очей бігли сльози. Він почував себе дитиною, що згубилася. Ще вчора він стояв обома ногами на твердій основі своєї наукової праці, а сьогодні перед ним розверзлася безодня. Геть незнайомі йому страхи заполонили його душу. Серед них Найпомітнішим був страх відповідальності. Навіщо він уліз у це діло? Він не міг збагнути, як за мить його строго раціональна діяльність опинилася на порозі надзвичайно складного вибору, який він навіть не міг до кінця сформулювати. Він ніколи не був особливо релігійним. Шанував релігійні почуття інших, припускав, що Бог є і що Він один для всіх, але вірив радше у людяність і передовсім намагався бути хорошою людиною. Він не мав жодного бажання встрівати у всю цю конфесійну каламуть, де кожен хотів довести власну правоту іншому. Тим паче, ніколи не збирався ставати релігійним фанатиком, хоча, здається, Андреа вже встигла його до них зарахувати. Але... Водночас він не міг нараз перекреслити все, що зрозумів, відчув і прогледів за час, поки працював над дисертацією. В усьому, що було пов'язане зі Штукенгайзеном, була незбагненна медовість – тепле бурштинове світло, яке відігрівало його глибоко в серці та змушувало плакати без причини. Так, можливо, він надто сентиментальний, та хіба емоційність – не позитивна риса науковця такого плану, як він? Тим паче, якщо це науковець-штукенгайзенознавець. Лянги борсався між бажанням нагально зібрати свої речі і вирушити першим рейсом на Відень, та бажанням більше ніколи до Відня не повертатися, натомість із головою безповоротно зануритись у таємницю Дуклі, яка розкрила перед ним своє заворожливе інобуття. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія» Стефана Лянге, читав автор. Режисер програми – Костянтин Лавронтюк, музичне оформлення – Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.